تکلیفونه غتی رکړي دي مشقتهونه غتی رکړي دي نن خو هیڅ هم نشتا نن خو تهش پرهکونی دي په مسله باندې مسله دی او کړه توحید نو ار دې کې ملګری راځه ډوډۍ میله لکه ډا راځه موږ سره خلال شاو موږ سره لال شاو ډوډۍ اندل لکه ډا اوس خو تهش پرهکونی دي اوس هغه سخت الله دې په رحمتونو لې دي سخت او دې رکړي موږ تا خو په تیار باندې میلاو شو للذین استجابوا لربهم خو چې موږ به کم حت ترسو کمان کې اهلیت نو موږ باید شیخ القرآن رحمت الله علیه دا مشن نور مو چاتو قال لكن اون رستو باندې به وو للذین استجابوا لربهم الحسنہ دا پارا دا کسانو شوک می منلې د خپل رب الہ حسنا جنته ني ولذین کسا لم يستجيبو شوک می نه وې منلې لهودو لو ان له ما فی الارض کې چری شی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ بَكْسَانَ دِلَر پدې حساب دي وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَزَيْدِ ذي جَهَنَّمِ وَبِئْسَ الْمِهَادُ بَدِ سَرَا لَا فَمَن يَعْلَمُ يَا سُجِيبِي أَنَّ مَا عِنْدَ لَائِكَ مِنْ رَبِّكَ شَهِيدٌ كَانَ ذِالشَّيْطَانُ تَدَرَّسَنَا كَمَن هُوَ یدے به دلیل اوه انما یذکر اولل الباب یک انن لیا لیعقل مند الذین عقل من ہکسان دی یوفونا بی عدلای جبرو والے گیب وا دتا لا ولا ین قذون المیثاق او نماتی وادی لرا وادی نماتی والذین یسلون ما امر اللہ به او قل من ہکسان دی چا دا کے اج حکم کرے اللہ باغی بانی ای یصلا دا کولو الله دا حکم کړی چې رشتداری به پالیا خپل من سره ورشتہداری پالي بیا خپل چې غا رشتہ ختم کړي با دي سره یې رشتہ کی هغه او یعرزد الله حکم منم وې منی بیا ناګه تاسو په کې وردان نشي چې غا ارص پریری آر رشتہ داری مر تر ختم نکي دا حکم بیا منې رشتہ داری ختم کړي د قیامت پر ورځ باندې با رشتہ داری جگړه کوي او الله تبوی مان وصل اني وصلا الله ومن قضا قطع اني قضاه الله چا چيزه یو زیکره الله د ځان سره دې د خپل رحمت سره یوځي کې چا چيزه پری کړي مال الله رحمت نه پری کې رشتہ داری پاله اځې څوک درس رشتہ داری نه پالي هغه سره پاله ورتواه زر رشتہ داری پالم زما پری زغ دیاتېږي سره سره رب غوسکه کوست اړی زغ پری کوي زغ پله پیدا لټو موایا زبر رشتہ داری پالم اوی تمه لخير علی لانی راغله نه درزم خیرله مه د سب درزم ز داری پای دا الله کمدا کوم والنا یسیونهما امر الله بی کسان چې داقییا چې حکم کري الله پایوسله دادا کولو ی شو را بهم یری کې د رغپل ي خافوناسوو الهصاب یری کې دبانې ساب نان واللهنا صبرو کسان چې صې کړ ابتغا اوجه رایم دا پارا دلت اولو در ازاد رب ده دهی واقع مصولاتات رسمون زکره ده وان فقوخر چکره مما رزقنام دا حسنا چوار کرم نیدی دا صرر وعلانی آن پتوخ کارا وید رعونا بن حسنا دی سنی آن او دا پاکیپ بیان دا توحید بان شرکلا اولائی کلو مقبتدار دا کسان دیلا انجام دا خیرت ده ومن صلح منا اجنی کانی مشران ده و از واجی می بیا نی د تی دی مولا د تین چې چا دې سره موافقت کړي عملرتیه کړي پلاران بچو خوغو او داشان نورو مشرانو پهلوانو نو دا ټول به جنت ته او ټول به یو ځکیږي جنت کې والملائکۃ یذخلون و علیہم من کل باب ملائک ورزی با دی باندې د هاري سلام علیکم سلام پتاسو بما صبر دوم بہ سھولای ککلا گلاڑوئی پدی مصلا باندھی بچو چا پیر بابا چھے والی چا بل چاتا چھے والی چا بل چاتا او تا یوا لاتا چھے والی وا چا لارہ مدد جی لارہ مدد جی سلام علیکم بما صبر دوم سلام پتہ زو پاس جیکلا گلاڑوئی پتہ مصلا چلہو دعوت الحق فنہ ما حکمدار سہ خسری انجام دا اخرتو والذین یا ان قودنا دلائی آکہ سانچی ما دی دا وادی دالا من با دی میساگی رسود مزبوطیانا و یتقونا پرے کئی ما ہمارا لو بھی آج یو کم کرے اللہ پاگی بانی ایو سلا دادا کو لو رشتہ ختمی وادی ما تے و دا کہ سان دی بانی لانہ تے دالانے تی رشتہ داویزو دا اللہ حکمانم اولاہی کا لہم اللہ نا دا کسان دی باندی لانت دی ولہم سوء داردوی لباد انجام دی بدکور دے واللہ اللہ یا سطر رزقا بیاد دلائلی شروع کلل اللہ یا سطر رزقا اللہ پراخی رزق لیمین شاہو آیا قدر آچاد آچیو غالیو تنگی رزقا ارازق لی کلی شین ہو اللہ دول دلائل بیان کللل عالم اخالق لكل شي هو الله خالق لكل هو الله عالم بكل شي هو الله او مبارك بكل هو الله حافظ لكل هو الله متصرف بكل هو الله دا تول بيان له داوت خاص الله لربل ندريشا نو ده كراماتادو تول الله تسجد ا الله هو يرسد الرزق الله بارا خير رزق چالجي والي تانغ دا ارز دا ارز ذمہ دار, سو دار سو زمدار اللہ، هر چاته رزق رسونه یو والله وفر یو بیل حیات د دنیا خوشاله شو په جوند د دنیا وامل حیات دنیا فل اخرته نه جوند د دنیا په بدل د اخرت جي الا متا مگر څه کدا متا هغه کپلته ویلې کیږي چې زنانہ په تبخینا غولواله لري کوي جنې بیکار شي دی وَيَقُولُ كَفَرُ كَسَانْ لَوْ لَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَا كَسَائِنْ جُفْرِ کډې لولا انزل الله तुम्ه رب ولین نازلی پدبانی موجزات ترپا دردنا ولین الله يذل ميهشا وبشکل الله بلا رکی چلجوادي لار غيله من اناب اچا تا چاجي ذکی الله تعالى رغزي الله تعالى الذين منو تدمئن اګه سان چی معنی راوړلې ولګې دل زونه دای ب ذکر الله په کتاب دا الله دا الله په کتاب زونه ولګېدل الله ب ذکر الله تدمئن القلوب خبردار په ذکر د الله باندې لګې زونه مزبوتیږي زونه د الله په کتاب زل مزبوتیږي نه نګورې دنیا الله د دنیا دارون دنیا دار د نشي د وایانه استعمالې دنیا دار اغې کله نی ذکر غږې دغه یو اندازہ باندې ګرځیو کله بلا اندازہ باندې واخوی د له سکون نشته هغه طالب د قران اغاجه او فقیر هغه ته وروده هغه د زله ته پوسو کاځړی خوشاله دی وی طالبان مستی داد الله د دین فرامین نه د زړکی خوشحالی ده ری خفنه دی که ډه نه هر دی یا ته او که کور وطن اشتری نه خدای الله کی تعال فرامین نه زړې مطمئند الزینا امن و کسان جی مان راولې وی وا ملس صالحات مالکله پترقه سنت تو با لهم خوش فبري ديلرا وا حسن معابو كه استزيده راگر زيدو كذال كارص ناكا دارنګي ليګلمه تعال را بيو متي قل غلط مين قبلها چې دای سره ديرشي په خوا ديو متنا اوممن اوماتونا لتد عليهم اللبي دير پاراي چوللي ديباني ا كتابو هناني لهګه چوا هم کړل وهم یک ور نبی او دین کار ګیب مهربان بچا او هو رب لا اله الا هو و دا رب ز مری مشتاجه تر ګون کې بی داغنا لهو دعوۃ الحق خاص لاله را بلنه د رښتیا الله د سجدار ایز او لا اله الا هو و رب ز مری مشتاجه سر ګون کې بی داغنا علی توکل تو وی د لا باندې مې ځان سپارلې دي لا تارو جوړوم ولو ان قرآنانه او زجر سرکه په انکار د قرآن باندې کچره قرآن سویره بهل جبالو روان شي په دې باندې ګرونا او کوتیا بهلاردو یا ټوکړي شي په دې باندې ځمکی او کلمہ بهل ماو دا یا خبره گویا شي په دې باندې مړی لمه امانو په کې پړته بیا دې ایمان راوړي مطلب دا کګرونه چې وې جلا قرآن حق دی نومې نمني کزنګه چې دی وای چې دا قران حق دی بیا م نه منې او را پاجي چې دی وای چې دا قران حق دی بیا م نه منې نه یو کتاب دې د پاره ګرځې بلې چې هغه نفر تکې او ثلاثوله دنیا چې دی وای چې قران حق دی خو بیا م نه منې غاړه دی بل ل الله الامر جميعا بلکې الله نه یې تیار دې ټول افالان یي اصل الذین امنو ایا ندی آګه ځان جی مان راوړې الله یشا الله کچری خوغه دا الله په زوري مان له دا ناس جمعا خامخای په دې کې وی ټولو خلګو دا پته مخه پکې دا دا الله کوګه چې څوک قران ته کې نه دین ته کې او دا الله کوګه کسو دی شړي ولا یزال الذین کفروا امیشو یا کسان چې کافر دي توسی بهم رسیدای تا دما څناو په څه ودای شوکل کار یا دنیا زابو نه او تاحن لو یا واقع وی شي من داريم قرونو ده دا دئتا حتا يا ديواد لای تر دي چرای شي واد داللا یتی نن الله خلاف نه کئ دوا دین واستزلی ور کئ نبی ر اسلام تا خپ کیګه ما ته خپ پای پداینه چې ما پورې ټوکی کیگی ولاقد استو ذیابر رسول مین قلکا پدای سرها ټوکی شي رسولانو پورې وخواسانا فاملی ذل الذین کفروا مهلات میور کا که څه هم لا چې کافر دي ثم اخذون بهم یونی ول دی لرا و کیف قانا قاب نو سرنګ شاز از زمان افمن هو قائمون او دلائل بیا ذکر کای پار چانه گه باندي من هو قائمون لا کُلین نسین ایه حسوګ چاغه نه گه بار نفس باندې به ماګه سبات پاسو چیکړی وی وجالول لله شرکا ګرځول دی الله لرا د برای خاوندانه ټول سموه ما وای نمونه واخلې سونو دی دا تاسو چوئ دا د باد ذمہ دار دی دا سر خوګي ذمہ دار دی دا پلاني ذمہ دار دی هغه پتا نه غهبانی دا انت تو هو بما لا علم فی الارض یا خبر وی الله لرا پاره چینه پویږي ختا یا پا ظاہر آوے نا بل سوئینا للذین کفرو بلکی خیستا شوئے رہا کسانو دا چی کفری کرے رہے مکرہم تد بیرون آدھا دی و سو دوانی سویلی بنشید لارد اللانا وما یدلل اللہ فمالو من حاد چالا چی بیلاری کی اللہ نشت اغتا سوگ لار خودون کے لار خودون کے اغتا نشت چلار ورتو خی لهم عذابن فی الحیات دی دنیا دل آزاد پا جند دنیا کی ولعذاب الاخرت اشا خواه مخازات دا اخرت سخده وَالَوَ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِوَاقَ نشته دیل را دا اللہ نا بشکون که مسال اوس اللہ دی بشارت ورکی منون کلا مساله تا لهو دعوت الاغ دا, دا مساله مان لیده قل هو ربی لا الہ الا هو دا مساله مان لیده مسال الجنت اللہ دی نیسال دا جنت آغی اوی دل متقون چو عدیش متقیان و سران رسالت مان پیامات دی منلې قرآنی منلې نه متچې تژریمن تا دې لنار بې غی بادلاندی د ونو داوینه ولي او ګلو ها دایمون وزلو ها قرآق داغې امې شره وزلو زل پماند سوی راضی خدل ته مراد سورې نه وې زګا شمس او زمحریر په جنت کې نهي حنوار اورات ګرنې دنوار وزلو ها آرام داغې تلکا اقبل الذین اتقو دا انجام دا کسان چھری گی و اقبل کافرین انار انجام دا کافر ورده ترغیب ورکی قرآن تا والذین آت ایناو مل کتابا اا کسان چور کرده میرے تویتا فهم دا کتابا یفرحو نا خوش علی بما انزلی لے کا پاسو چنا دل شیطا تا چو چالا میں فهم دا کتاب ورکره هر قرآن تناسی متوجه ناسی دا قرآن د دا قرآن پوی حضرت دا گودشوی وچې دا قران په همې ځلته نه وي ګل شي ویني قران ته وایږي ترتیتي ومن الاهزاب د ډول نه مېن ګرو بازا ااسو ديشین ګارګي بازي رتينا ولین ما او مرتو ورتو حکم شې ما تا انا ابو الله دای چی بازو توکم د الله ولا او شرک بهې ایستدار جوړل کې ما لاس را لهو دعوت الک خاص لاله د ریشی نو دې کرامات قل هو رب لا اله الا هو عليه توکلت والهي متاب دا لاره دې متاب بارمه ځان سپارلې غتره جو کوم قل ان ما مرضو و ما ته حکم شینه ان اعبد الله شي بارو حکم د الله چی راغه توالیکي سپارل باغبانی کی عبادت بدار کوم ولا اوشری ک به صدار بن جوړو مغ سره الیاد والهي متاب الله تعالی بلم غلاګو اللا ضر وجوده وكذلك ان صنع حكمنا ربيا دارنګ را لګلې می دا قران د حکمتنا واضحه جب باندې ولا ینی تبع ته تر کجری ته تابشې ته پائشت دنی بعد ما جا حکم نه لې می رسو دای نه چرای ته علم عالم بد امینه تابې کیږي دانه چاوی تابشې اودې ورته قران پری د چرازا من سره پرې کې جوړاويږي قران خير دې پری دا مالک من اللہ من ولی والا واقع نشت تالا دا اللہ طرفا سلدوس نبشکو انکے ولقض ارسلنا و دائی سر رالی گری میری استازی و غواستانا و جالنا لهم از واجم و سریا دا یا اعتراض دا اوی و دا اغی جواب اوی دا سنگا پیغمبر دی دخو وعدد کردے دے دخو ودونکو دی دخو اولاد دے دا سنگا پیغمبر دامنگ نمانو جواب ولقض ارسلنا رسول من قبل که ودایز را لګلینې دې ستایي او کواستانه و جان نه هم مز واجا ورګریمې دې لره دې بی بیا نی و ذريه اولاد اولادمو دې بی بیا ني مې داس ناشن خبره خو نه ونه ایا زبرګ او پیرځه بو اغله بزنانه ډېره رات دې هغه ها وادو کو, کو کال پچی بچاو شو ها زنانه په لار روانه اګي وی و خوري زبرګان مرګان نشته دې ګور دا کار کوي و ما کان علی ما کان علی رسولنا نشته اختیار یو رسول الله آیاتیه بیا تین چرا تو چی پموجا الا باذن الله مگر په حکم د الله لکل اجل کتاب هر نه تلرا دیک دین یم الله مايشا لریک الله و یثبت او مزبوت توحید لرا پسلته موه هک گوخین <کو> تا باد نا. نایدو هم دا تا بادلې دي باځي هغه عذابونه نه دهوم چې امید وې ده نه او نه توفي انګه یا بوځه تعالره پاین مالیکل بلاغه یقینا تا باندې رسول دي والین الحساب ما باندې حساب دي دوه مت غم کوا وي خدای به زمنګ دې امید غم کوي تپوس کوي چې امید ول جهنم طلاړو د امریکایان ول جهنم طلاړو وي خدای دې امریکا ټول په جهنم کې وسوي امریکایان ټول په جهنم کې وسوي زمنږ د خیر مریکانو تپوس ن کوي فین نهلی کل بالالی نهصاب الله ات به مسلهې حساب زما کار دی تا نه دغه تپوس ن کې کي هاد پې غبانند د درج ک اچات شو د او مد تپوس وختې زمن کستانه کوې زمونږ نه کوئ زمونږ ور د ممسلی تپوس کې چې مص سوی که کنا او یارو یا را او آیا نګوري اننا نتیلار ده چې ش هر کوس کېته نن ق چې کمون دی نران من نهطاب یاد د کې چا د دینا د مشریکین کورونه کله الله واحدین په علاقل نظم کرا څنګه شو را لاند شو یا په دې سره چې واحدین ډیر شو چریو سری یاراں دوستان زیات چنه دغه ازونه یو بل تللی دی اگر نو ندیه ملاقات لم دې یو بل زی کوشش کئ نامزل ورته بیانې دی د خپل محبوبه واحدین ډیر شو دوستان ډیر شو او دا کې دی توحید ملګری نو څه کرا څنګه شو یا په دې نسبته یا په دې سره چې مزالې کمه شو مکه په پمیاشتو مزالې وستمنتونو ګنتو باندې مزليري سره کو نه جوړ شو جازونو کې والله يعقمو الله پیسلګي لا موقيبل يغني نشته رستو کو انګه پیسلي دال لاري سوق وو هو سرهولې صاحب دال لاري صاحب ولري وقته مکر الذين په دایي طرح تدبيرونه کړو آ من قاليم چې په خوا د دینو خلاف د اکبرو سو ولې لا هر مکرو جنيا غاز لاري پیارا دي ټوله یا لمما تاسو پوئی گپاس باین چی کئی ارناس وسیحا لملک فارو زرد ایچی پوئی بشی کافر لیمان اقبت دی ویا قول اللذین کفرو وائی کافر لست مرسلا نئی تا لگلین شوی تا بانی وامی تیراز کئی تاڑو مولانی ورطوایا ستا تا دیما تا یا مولاوائی یا دیو نوائی آزازان تا مولاوی نوی امضا قل کفا باللہ شییدا ویا پورا لی اللہ گوا بینی و پم هند زموستاسو دي وا ما نه هندو علم الکتاب ازو کړه سره علم دی کتاب دي صورت کې دلایل متنوع ذکر کول الله الذی رفع السماوات بغیر امدن تراونا اسمان تو ګوره بیسنه درولې نه راز پغمې تابې کړې دي څنکه ورولولې دا قسم قسم وندونه پیل کړې دي کژو ریتو ګوره سمرخ کولې پستا اغه انګور تو ګوره سمرخ کولې ګوډې پای کې خوګي وبا چولې دي او ددل چا کړې دي خالق لكل شین هو الله الله يعلم ما تحمل كل انسا وما تغز الرحام وما تزاد پاهز پګېړه کې د هاري زنا نه چر نر دې کما دا پارس پوي ازيما عالم لكل شيء هو الله ديادنا الهي بيشبل له مواقباتهم من بين يديه ومن خلف يحفظون من امر الله حافظ لیکلی شین هو الله ساتون ګدار شي هو الله دې او بیئی ویلی، ہوا الَّذین یوریکم البرقا، خوفا ہوا تمہا، و اونشی او صحابا سقال متصرفی کل شین او اللہ، ذمہ دار پاس تصرف کنگے پارشکیو اللہ دے، جو سب بہور رہا دو، تول اللہ و امات دی محتاج، لہو دعوت الله خاص اللہ لرہا بلند رشتیاں، نو دے کر آمداد، دا بغیر بل چاہتا جی چکے دارے مثال دازے کبا سی سی للما لیاب غفاو اماوا بے بال نہیں و ما دعاء الکافرین الا فی صلال ده چه قچه قده کافر اگر ند مگر گمراهی گرا او کو پکڑنا سی بو تو وی ووراشی مثال د مصلی ذکر کو قلون رال تلابون رال لال ختم جو زگون نالل مساله توحید پادشوا قلوا ربی لا اله الا علی توکلت ویلی متاب قُلْ اِنَّمَا عُمِرْتُ عَنْ آن عَبُدَ اللَّهَ وَلَا عُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ عَدْهُ وَإِلَيْهِ مَعَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بِينِ وَبِينَكُمْ سورة ابراهیم ترتیب کی سور لسن نمبر ده رسو ده سورة رادنا او نزول کی دعاوی اور سورت النہنا نعذل شیورے مکی سورت دی رب د دې سورت د مخکی زرا په ګانو واجب باندي یو هر کله چې مخکی سورت کې مسله ثابت شوه پاکلی نقلی او وحید دلائل سره ندی صورت کې تمbiid دا <تصفيق> پاور تو الحق فراد <تصفيق> دلایل اوقلی او نقلیو ندی صورت کې ترغیب ورکې په مسله باندې کدا مسله ورسوي ظرا د دلایل عقلیه او نقلیه امز دغلا انز به را سي دیو جنا ور پسي هراول بلواجا مكي صورت اجماع ذکر شو د دا واقعات دان بیاو او د قومونو د هلاکت خو په 35 نمبر بیان کی نو دي صورت کې تفصیل داغي ذکر کړي دیو جنا ور په سیه راوړو بل وجا ما کې سورته صفات د مؤمنان ذکر شو دویسته آیات کې ندی دې سورته د غاړې د پارا زیرې دي 3 نمبر آیات کې په داسې ذکر ڈیو جناور پسی ایر آوڑو بلا وجہ مکی صورت کی دا ویلیو جی توقکل دو علی توقکل دو نبی علیہ السلام ہوئی ما پاللا توقکل کڑے دے دیرشم آیات کی صورت کې دولسم آیات کی وہی کتابهم الله با نذر واستاري دیو جنا متصري ور پسي راول بلواجا ما شي صورت کې کی ذکر کړې و چې هر الله ته چې وين نه غومرا را نمبر راځي نو دي صورت کې وي چې عاملي بشان د ایرو دی او لري کوم پروت دی دی جناور پسې را وړو انتیازات د صورت دا صورتت ممتاد دی د نورو کی کې خوتلو د کاپرو پخلو داانبی او باندې بله ووج دا صورتت ممنتاز دی د نورونه په مثال د عمل ته مشرک کوه چعملې ورو پشان دی بله دا صورتت ممنتاز ده په تفسیلي جګړه د شیطان د خپل موریدانو سره بلواځه دا صورت ممتاز ده ته نورو نه په پریخاو د نو د خوشي د خپل اولاد په خوشي به یبان کی ابراہیم علی السلام پریخه بلواځه دا صورت ممتاز ده په سلور دنا لفظ د قلم باندې بلواجه دا صورت ممتاز ده د نورو نه پرقول ثابتو چې قران د په دنیا او آخرت کې خلاصة سورة أول حتى حياتنا بطور تمهيد او بیا سلور ظل اللفظ دعلم دعول علم, علم نباد جدال المشركين مع الأنبئاء مقصود تبع د مشرنو دا سره جګړي د دو نبا مشره في ما نه هم د مشرو جال اپل من د للفريقين ن له فر د د څلورم نبادو بعد د اجر او تخفیف او لکه ترغیب ورکی قران ته الف لام را کتابن او آیا دو د کتاب د انزل اور علی ګلمی دې لرا اله کا تاتل تا تو جننا سا دې نه پارا چوباز خلک منه ظلماتی له نور دتی ارونو رڼا تا یری د شرقی یری د پیدا دوی دا ټول د تارونو یو باجی رڼا د ایمان تا خلک صورت یاره کی پراتو رڼا ورتنوا د خلکو نلار د هدات رو الله کتاب راولې کو ورته خو دان به میرا بیم په الہ سرات العزیز الحمید لارت غالب سائلیشی بات چاہتا اللہ اللہ ایلیدی اللہ اغزات لہو ما فی سماواتی دل رضی آج پرد اوقاتا وویل اللہ کافرین علاکت دے کافرولا نین آزاب ان شدید آګه سان چې غورکې جن د دنیا علال اخرت دی فاخرت باندې فاخرت دنیا جن غره ته دنیا وارثو دی نه پریږدو ودین یې برداش برداشت نکوه ودین ملک پر نه هو او ودین د پاره ایزونه کړل کمال دی نه د مال د پاره حيام ګرځولې دا د مال د پاره هغه سې جامیم ګرځولې د پښتنو زميله به چولې وي قوت پین ها دا دادو مال او د دنیا د پاره د دنیا د پاره ګنده غلم ګرځي د دنیا د پاره ګندو نګین ګرځي دنیا د پارې ظالې وونې کې خو خرت د پارې سونهل و سدونانذبي للله بندی خلک دلارې دا لا نه که نور س نین یاره لسپکر پې بند کوي یاره دا بند کوې او دا کانزلی کوي ويب غونه جالتې دی کې کا کووای لاړ نه شکرې وخت پهې ظای شي او منږ لې راکه چې هی په سر پ کوو زهکه وخت ب ظای شي دی سره و بغونه جالتې دیکې کاکوای۔ ولای کفی ذلالم بعید دا په کوم را ای لري کی وی و ما هر صلی علی رسولنا مغنی وی لے گلی رسول الله بالسان قومی مگر پجه باد قوم ددو ولا بولنجاد قوم ددو لیوبینال اون دیره پاراج بیان کی دایتا هر نبی چې الله له گله نداء پجه به لے گلی وی دا نه چی یو قوم دی یو نبی را لے گلی او دا پلقم نړی لري ګری چې تاسو ورته د پدې جمه کې خبروږئ نه نه هر ندیجه ليګلې و نه دا په جبهه ليګلې دی دا قوم په جبهه زمونږ استاد فرمایل ویوزلی شیخ القران نور الله مرقدهو هغه ترڅ کالیان کیناست له وې دي ته پوښتنه وکړل شیخ رحمت الله له ول په لاندو الفاظو کې اډېر خوشاله شو کال جان او شیخ القران رحمت الله علیه پیوی چې موږ د غټو غټو علماانو ته پوسټ کړو موږ یې داسې نعمت ماین کړي پوسټره تاره به کی وي او سره ته پښتو او سره ته فارسی وي نو موږ هم پوه شوو به نو شیخ القران رحمت الله علیه یع خو به د مور سره وخت نه تیر کړي کنه ما د مور سره وخت تیر کړي او جی به د مور نږدې کیږي مورنای جبا د مور نزدگی نسب په لار په چیزین خاندان او جبا د مور نزدگی د دوی د مور سره واخ نه به تیر کړي نه عربي مولا پورا نورځي پښتو مولا پورا نورځي انو چې د عربی معنا په پښتو کې نه শিকولای نو بسغه عربي बटونه غاډوړی کی نو څوک مخاطب پوی انی کی ما د مورنې جبا ځکه کړي دا نو پښتور علا راضی ښا الا بلسان قومه ليبین لهم ماګر په لا بولې زیاد فن د د باندې یو ملاوغه ملمنو ته یو رازا یو تو جاجه کو مزبوحه کو هغه بوخرو ها تو جاجا چیرگی ته وې مزبوحه کو ها مزبوحه دې کو نه زبح دې کو نه مزبوحه دې کوې حلال دې دا بوخرو نه علاوه تو عربیار سره ګډ وټ کې شان نه وکالې جی اځ جنازینو مو را نه جواب ولا نو ور دي دیواله کې پښتون سره یو څه انګريزي یو څه اردو یو څه پښتو وای نو هغه په خپل نه پويږي خو صرف هغه الفاظ به یاد کړی او مخاطب به پوي نې کېږي مخاطب د کور دغه په انداز کې هغه الفاظ استعمال کا کې پښتو باندې پويږي پښتو استعمال کا اردو باندې پويږي اردو یې استعمال کا انګريزي باندې پويږي انګريزي استعمال کا هغه خپل باندې هغه لن انګريزي پرور ژوند اردو نه پښتون ارته کډ وړکی بماره سنام الرسولینا من ذيليك الرسول الا بلسان قومه مگر طلب بنيت قوم ذو لي بين لهما لرب راجي بیان کی دیتا فيزلل الله من يشاء بذلك الله جل جلاله ويميشاء لارج جل جلاله هو العزيز الحكيم ذا لا غالب حكمت والے ولقد ارسلنا بتاي فرال ایګری مونږه موسی له ځلان په خپل موجزو انا اخريت غو ما کا ده شوبه زګان خپل مهنت ظلماتي لنوره د تیارو نراناته وزکير هم بي ايام الا پان ورګ دا لرا باز ابونو د الله تا دي د ازابونو په ايان سره کو پني او نه مېمتونو نه هم په ایام سره زګا چې د پتی شو ورځو کې نعمتونو پډې رخل خلق راغلي وو فدروا قومونو بانده عذابونم پراغلیو نو ایامی ذکروا وذکرون بی ایام اللہ پن ورکا دیل را پورا صدا اللہ ان في ذالك آیق نالفده کی لا آیات ان خام خادلائن دی لقوم لکل سبار ان شکورا حر سبرناک تابدار لران و از قال موسى کلچی بھی موسى علیہ السلام فالقوم تا یاد کے نعمت اللہ انعمت دا عليكم بتاثبان دي إذن جاكم من آل فراونا كلا شخلا شخي ده فراونا ياسو مونكم رسول بيتاثب سوء سو بيتاثب ويوزبهونا ابنا آكم علالول بيتاثبان استاثب ويستاهيونا نساء آكم ويوزبهونا ابنا آكم دل دي واو را وره دي تا دي ده پارا جدا تفسیر د سوب آزاد ده امس کې جدا آزاد ذکر وو غاوی سره وا نو پسې تاسو کوم پرکار کیسه زپاره بلاو نیم دیهانو مې رب کوم درستا سن عظیم لوی عظیم ته اندازه کو چې سړي په مست کې یاد زنان په مخ کې داغي بچي الاليږي نوزړي درد کې داسوم رلوي امتحان دی او صبر کوي کلش لائن کتاب داریف لتاسو لازی و تا دار بکم کله چلاو ک رستاسو لا ان شکر دو کتابدارري پ تاسوو لا ذې دن ن کومخ مقاذات بکم تاسوان وله ان کا فردم کو انکارو ک تاسوو ان ذابي لشهدي د یې نه ذااب دخه مقااس دی وقاله موسا ووي موساال سلامین تر پوپین کار وکوو انتون تاسومنه چابل ارې جسم لغنیون حمید خام خوابی پر واسطه الی شیره اس آلم ذکر کئی اولا او د دینا رسو با جدال المشرکین ما الانبیاء جگه دا مشرکان و دا انبیاء و سرام علم یادی کم آید نی تاسو ته نبا اول لذینا خبرون دا اکسان من قبل کوم جب واسطه سنو قام دنو علیه سلام آدیان و سمودیان واللذینا کسان من بعدین انجی رسو دا لا يعلمهم الا الله نبي جن بي لرا مگر الله الله یې پیجن او الله ته پد را جسم را انبيات ډیر شي ویني جسم را قومونه ډیر شي وینين جاءت عمر رسول بالبينات راغلي دیتار رسولان دې پکارو دلاینو فرضو ایديام فی افواهیمه د دې سو معنی دي خیال کوی فرضو وا پاسګل دی لاسونه پا خپل او بیا په واه امفق لوق پلوکي او چکو نه پیلا او چکو نه د غسین له کول او د دې معنی تایید سورتی آل عمران یې سونی فیات دی تیر شوی دی او چکو نه پیلا کول اموت بهږي د کومردي په غسو کې ملشي او داغه نمسکی وی عز و علیکم ملی مینال غیزی. ده غسینه می چکونه لگول. دیمه مانا پرد دو های دیا هون فی افواهی هم. واپس با خلص دی لازون اقبل فی افواهی هم پخنو دام بیاو کی. لاز پیرواز که نمی پخنو پانیمه کی. باز که ملا زان آدمی سور دی جو لکڑه دی. دا دیل وی توهین دام بیاوی کهو. او دیرس پا کاوی دا وی کهو. مانا فردوا ايديهم في افواههم واقض بكله لسان انبياء انبياء في افواههم فخلوه بنبياء انبياء لسان بيروانت لو چكوني بي ميپلگول بسيكا زانا ناني وزانا چي شور جور كره بلما نا فردوا ايديهم في افواههم واقض بكله لسان انبياء نن پیلاس پر راوسته نه غي په خوله به کې خورم بس کماړه د ځان شروع شوي د ځان اړه دا ډیره بیزتی بدوي کوله د ام بیاو ډیر प्रकारे به د ام بیاو کو وقالو ودین نا کفرا وشه کماغه کوفر کړي به ما اورسلتم به پاس چینه ګلې شوي تاسو پاره باندې وئن لا فی شکین یقنا من خام خف شکتی او ممات د تنای له دا سنا چرابل منګه غیتا مریب لا لا شک که انکی قالت رسول اومو بوی رسولانو ددئی افر لا اشک کنائی پر والد اللہ کی استاسو شک دی با تیری سماواتیو پیدا که انکی داسمانو نظم کو دی یا دو کم رابع لتاسو لیا فیر لکم چی بخنو گتاسو دا من زنوب کم دکناؤنو استاسو ویو آخر اکم رسو گتاسو لا عجل مسمان نیٹی مقرار آلوی دوینان توم نئی تاسو ایلا بشر و نسلونا مگر بانجان زمان توری دونا ایراد کوی انتا سو دونا چی والوی منگا ام ماکانا یا بدو آباونا دازدنا چی بادا تیکر زمانگا مشرانو فاتونا بی سلطانی موبین راتنو کئی منگتا پا دلیل کاربان لی منگتا س دلیل لیو خایا منستا مسلا نمنو قالت لهم رسول و دا تا رسولانو ددائی این نانو نیو منگا ایلا بشارو مثلو مگر بندیاں ستا زغندان ولیکن اللہ لیکن اللہ یمون وعلامو یشاہو احسان گئی پاچا چیو وارد وما کان علانان ان حجائز منگلران نشت ایستیار منگلران نا تیا کم دی سلطان اینا چرا دلو گتا سف دلیل باندی ایلا بیزن مگر پو کم دا اللہ زمانگ ایستیار نشت چمند ست دلیل موجز پیشکو نهبي د تصبيکړه کرامه اولییاو دپاره کرااج تهیاراتې نهشته دا, دا بیا او مجزات شته جاراتې نهشته زمنږ استیانته جممن دلیل پیشکو مجزه تیو زمنږ استیار شته جمقع شفکوو او کا ش پرته اوشي هووا <تصفيق> الله په تو کللوپ توقل مؤمنونه فله باې ځانپارې ممنانانه پهما لنادي من وقد هدا ناس بولنا بتاي سرا خو دې لمن تا خپل لاري ولا نذرنا خامخ از بربكومنګا الا ما دې تمو نا پاس جي تکلیف يرا ڪري من تا والا لائف توكل المتوكلون بالا بني زانيس پاريزان پارون کي وقال الذين اؤفيا كسانو كفروا چي كفر کي لري رسولي مخبل رسولان تا لنخرجنكم خامخو باسو تاسو مين هر دنه د خپل او لا یا يا بشي زمنگ يا بابا پشه بي مين لا تينا زمنگ په طريقه باندې قاو ها ايده ام ربهم نو ايو کړه دي تار ددي لنح لك نزالمينا قا ما قا الک به کومه زالمان ولا نسكينا نکم لرد قا ما قا پاج بکم تاس پرمس مګي مم با دي رسل دينا دي تو لا یذنکی او کمالو کو دیو خبرو کلا لنف جنکم او لانا لام د تايد د پار راله لا نفرې جنكمم خا مخبه تاسو شو اونا یا خا مقاشي به تاسوو د تايد الفاض استال الك ما الله ته استعمال لا نه لکن الظالين ولا ننسکنا ن کو ده مخاب ظالم تاسو نه ک پ دي د تايد الفاضي فلهوي ولا ننسکنا ن کو ولار ده. مخ بهکم تااس لرهپ مګ کې من بعدې روسو د دنا ظ کلې منخوا به مقامي دا چریې د مخام مکېدونونه معته و او یری د یاری نه دا ذاابونونه وته هو او طلب د کام یا به وکو وخوا به كللو جبارې ننی ده دي توانی وسط ته او طلب د فد یو غوا غا وتا وانی شه هر ظالم زدي طلب د فد کافرو وک یعنی که دا مؤمنان په حق یې نو فتو ور کی دا مشال کافر وکار دی یا مراد مؤمنان دي مؤمنان وی چې الله مګ لا کامیاب دي را شي او وی او ظالمان کافران او زديان هغه ته وتا وانی من ورائه جانم مغید دیتا جانم دی ویسقا مما این صدید از کولیشی داغو بونا صدید چوینی سویریت جرهو گود گود با دیره دیلارا ولا یکاد یوسیو نزدین داشتیری کی دیلارا ویا دیه الموت رازی بادتا مرگ من کل مکان دا هر طرف ناو ما هو بمیت مجید د تازه به سکتے <سطح> مثلا لوینا میسان داګه سانو کفرو شکو پرې کړې نه بیره به خپل رب باندې خپل رب نه انکار کړې نه هم معلوم کرما عملو عمل نه د دې پښان دی رودي دعوی رحمت په کار دی عمل په کار دی عمل کوي کړې دي خو شرک تیر دی او د شرک له پیرا نه هغه عمل یې ولا ټول کو ختمې کوي ولا ها معلوم کرما دې امالونا ده دی پشاندی رو دی اشتدد بی چوالو دی پدی بانیار ری ہون هوا دی یومین پاورت کی آسی پنچو چلا یعنی شن اسمانوی ایروی لایم دیرونا طاقت ملریمی ما کسابو دا سنا چکر دیالاش انتیسی اجربان دی زالکا وضلال البایی دا دا امدا کمراه لرده لرده لرده لرده لرده دا حدا مورتا ملاوی گیم عملون یو خو عملون ای برباد وکړه شیر صلی الله علیه و آله عالم ترا راز دې ملن ذکر کئ عادی که احوال د مشرکان او تیمه بهنمو د مشرکان خپل میس کې حالات دي نهغه ذکر کئ عالم ترا تنګور ان الله جی ویش کالہ کل قسمه واتی ولردا میرا کرسمان ہزمی کی بلاک دې فرض ذکر را کو ندانګه یہ شه کو غالی دې کوملی به تاسو خل اننج رای به خلک د الله وا تااس برو کې د مخص ک نهله به نو خلک رای د بل نه به خلک رارا او دا کله د یوې د بل الله خلک رالي د کورو ټورول خلک نه ک ورته الله د بلځ نه خلک را ولي د کالاانه د باجانه د سواب نه او د ی د بلځ نه رازیبه اوقرآته به کي اللهوه د خدمت قوته ن ش کي چا شکريا عدا الله اوله نور نې مذي وما ظ کا الله ا بیاږ نه د کار پهله با کرانانه و بررضول الله جنیا پیش بشي الله ت دوول فقاله فه او بي کمزري لل الذي را ت بر کسانو تا چې قد ګن ل او کمزوری بدان براو لږي او پرانو تهوي ان قنا لمطببا یقیاب من تاسوو په در روانانه ف حالانته مقونهنا ایا تاسو پټ ګوینګې زمون نامین عذاب اللهی عذاب د لانا منشې منشې یو زرا عذاب نه لکول شي کنه موږ پتاس په زیو در روان انا لکم انا كونالکم تبا موږ در په زیو در روان قانون هو دان الله او بووایتانا کرم شران کهی دات کړه موږ تا لا من ده نا کوم موږ به دات کړه تاسو دان سواونه له نه پره پر دپ جذناعم صفرنا ک چ منگ ياغ کنو ما لنا منمهه نشتتي منن را زي د خللازي وقال شط بشيطانه لا ما قدي الروهقلاج ب سلو شي عذااب ان الله يقنا الله ده غواده کو لااق وده رووا تا سر رووادر اشت وم معوا ق سرران با خللب کوم ما خلو ک تا سرهواده جي نشته ما را پتا زبانه سزورہ زما ززور خو در باندې نو الهانداو ته کوم مگر داवत می درکه او تاسو ته بس ته جب تم لی زما حکم منلې او ما وزیر ته تیچ راځه نه تاسو زما حکم منا او د شیرګه چغه به مننه او ته هی طرف ته خپل دعوت در درکه هغه به مننه که چا به رازی د قران در پیګې لزو داوی د اوسガル شي خلک ته خوب و غچا پهی ګاره تیار دې پیر بابا لزو حنستا به جامي زړې وي سپلي بده نه ومړ دغوري کور کسم زمدار تراله ما زم درو ختمه فلا تلوموني ما ما ملامت کوي ولو مان فسكم ملامت کوي ځانو نه شیطان به وي نور په منبر بنارس او خلکو دمو ما ما ملامت کوي ځان ملامت کوي شیطانو سپارام ناز دي بچي ډیر دي دی. ها فلا تلوموني ولو مان فسكم ما ملامت کوي ځانو ملامت کوي یو مشر باباو مشر صدیو زمان استاذ فرمایل اللاما محمد طیف قایدیم او ابا توا خلکو با جوړ وڈ باباوی او چې کل تصریف تاو دری دا نو چی شورو بیو کلا خود ببیوی نو شیطان تاو پا کنزلو شو مشر صدیو کچا داو کنزلو کلا ناوی با داغا پا خبر بانی نخا پا که دنزه که مشرو شاپور تا یورا زید تلیو تصریف ای کولتا چی سنگ تصریف تاو دری شیطان دی په کنزولو شروپلا نشابر شیخ دی اللہ و بزی اوی ور توی باجن ور بابا تبی شیطان دی کنزولو شروپلا ناوی ما تسپت و جرسطا تو رو سویده ما بست کنزولو کرو ثامسکی اج دی گا بیو ته تا بوزیده گو فلا تلو مونی ولو موانفوسکو ما ما ما ملاما تکووی زنب ملاما تکوی ما انا بی موسرقی کوم نې تاسو پر یاد اوریدونکو ما هم ته موسری شي نه تاسو زما پر یاد اوریدونکو زه کډی ریچ دی وا ما ځانندنه شي خلاصوله تاسو کډی ریچ دی واه تاسو نشم خلاصوله هی می کافر ته ما انکار کړی نه به ما حشرت د موني پاسه جتاه شریک کړم زه من قبل <سؤال> توه اولیام نو شریکان کړی الله دردام زه شریک کومه او شیطان دا شکل یو شکل باندې ځان جوړ کو بل شکل باندې او یو بر جوړ او فرکو بهغې بعد شروع کوم ظالین نه ین ظالمانه له عذاابونه لنددي ل ذا درتهنا ک او درنا کذااد دی والله وه یم سپین با نه ش که د مکو سابون راړی پهمنو په باو او سپین به نه ش ان نه ظالین نه له اذاابو نرین درنا ذااد دی ظالم خلال لین نامنو داخل بهشي کسان جیمانې را وړی عملی کنی جن نادنجنه تنو دا ته جیمنتا ته لنار بهی جی باد اعلان دی تهونو دا غی نوولی خالدین جی आम्ही شوی پای کی دې نر بهم په کومدار ددهی ته هی ته دوی السلام توفیذ دی با پدی کی وی سلام بیا ذکر کی دریم ځل باندې ا په دی کی مثالونه ذکر کی د فریقینو الان طری ته نو غوری کی فذر بلاو څنګه بیان دی الله مثلا مثال یو کلمه تو هی كيباك الان تتوحيد كلمة الان كشجر الدين فهي بابشان ده ونشيبان ده ازلوها جمون ده غي صابتون مضبوط ته فضلو ده مومن كي وفرها سانگ ده غي في سماه برخة تلي ده اسمان كي ده او اسمان كي ده او سانگ برخة تلي ده او بره روان ده او انسان ده ته دور كي افلت شموس الاولين وشمسونا ابدانا للعفق الالا لا تغربو آلالالا غنورونا دا بیتیانو ختم شوڑو بسو. آزامنگا غنور دا اسمان نیز تراورسی دا دنیا کو خانکا. توتیو کل آراد دا کئی خوراک پلدا. کل آهین ان هر وقتی بیتنی ربی آبو کم درف پل باندی. ویدرگو اللہ و لانسالا بیانی اللہ مسالون علی ناسی خلکو تا. لعلهم یا تذکرون خام خاشی پانواخلی. ومسالو کلمتین خبیصتین مثال کلمی دا ک شجر د خبيزه د پشان د وني بې کار نه نشته سجن خلوله شي مين فوق لار دو د پازر ز میکنه ما نه من قرار نه را راټینګي تدلا ونه دا ا د میکره پازن خلوله شي دا هواشي په کوم تر تړای شي نه او نه لې دې نه ښا بې کار دا د شرک رمتینګي ګینه چې توحید هوا تران ار بیا ختم کړي ولا شرک یې ختم کړي ته ملکیت خپل وی یا سولي ته نه يصبتوا لاولذینا دا سوال په قبر کې اچتنی په قبر کې باندې منکر سوال کوي يصبتوا لاولذینا مزبوطي الله کسان جي را راولي وي بالقال الصابتي په منه مضبوطه باني د حياتي د دنیا په جنة دنیا او فل اخرة او پاخرت جي په دنیا کې قران نه وای په اخرت جي بعد قران موافق جوابي وي يضل الله الظالمینا بلاعیکی الله ظالمانه په سوال جواب کې و یا فالو اللہ ما اشاکی اللہ اچیو بانی علم ترا سنورم زنبانی علم رایوڑو لدین اروس تو زجر او تفویب ذکر کئی علم ترا اتنو گوری للذین آکسانو تا بدلو چی بدل اکن احمد دا اللہ پا کوبر و حلو قوم هم دار الفوار دن دا ایک فلقوم کورد حلاکت تا جہنمہ جہنم تا یسلو نازی باغی و جالو للہ اندالا ګر زولی دی الله درا شریکان په مثال کې یو زول وانس دی دی له پارا چې واره خلق د لارې د الله نه د الله نه خلک کړي بل ما تو ورتو په پیدا واک نه وین نا مصیر کو ملنار یک نن ګرځېدل تاسو ورته نه بولې با الذین وا زما بندګانو ته منو چې مان راو نیو یو کې مسلاته جدرس منو چې وينفقو او خرجه کې ماده حسنہ رزق اوم چوارکڑے دی، رزق نام چوارکڑے میرے دی تا سر رو آلان یا پتوکارا من قبل یا دی آمد کتر آتو یوم داورا لا بے انفی و خلال چنشتا کر سوال حصد بائی که اند دوستی دو مشرکینو اللہ اللذی، اللہ آزاد تے خلق اسماواتی جبید آکر اسمانو نوسم کی وان ظل من السماع امان راو ری اسمان نوو فاق رجبی راو بازو بدی بازی من السماعاتی رزق نمی او نا خوراستازو پارا و سقر لکم الفلکا تا اکڑی تاصل را کشتی لی تجریه چې پل په پا دریاد کې بی امری بو کم دا اللہ و سقر لکم الانهارو تاب اکڑی تاصل والی نیهرونا زمان استاز فرماییل اللہ ما محمد توی توائیری ویدو تربیلی دیم دا پتولو دیمونو کې د دنیا پسا تبانی دیم نمبر دیم نی او دیر لوی دی دا د خطیو د ګټ نه دني فن جوړ شو نی دی یو ځلې وځم وکه چې ځم وکه نو چې ارانه ورته انګريزانه لچل ورته تا وي ته لا تا وي دلته نو چې ورته دوي چې دایا اتل دی کوي وسخرلکم الفلک لتجریه فالبحرین بأمری وسخرلکم الانهار نو دا آیات په عربي باندې کې له چرچا به په انګریزي کې وژم ملي کړی را چې دا پیو دې تاوی کری تازو لرا نور اسپو مئی دائی بین یو بل پسی و سا خرا لکم اللی لونار نور اسپو مئی یو بل پسی لگی دری دائی تاوی دار کلی دیو روان نی و سا خرا لکم اللی لونارا تاوی کری تازو لرا اشپا و رازو و آتا کم در کلی تازتا من کلی ما سال دومو دار آستنا چی غوق دیو تازو وی دیبار در حالت بانی وین تاو دوه مطلعی کشمار که نعمت دالالاتو سوها فار کی برابر هیڅ نکته دی لرا ان الانسان ایقینا الانسان لظلوم کفر خامسا ظالم ناشکرین دلته دال فادي ذکر کله سورته نال 8 نمبر 18 راوړوي وینته او د نعمت لای مشمار کی نعمت دالا مشمار بین کین ان لا لغفور رحیم یقینا الاغ مقا بکون کی مهربان وے دلته لغفور رحیم وے له اوتنت سورۃ ابراہیم کی ان الانسان لظلوم کفاری وے له بیازه حالت دملمنه بل بیازه حالت د قرب وے سورۃ ابراہیم کی جلا کم زی ذکر کړي له حالت دملمه وے مه مل ملاسو ډوډۍ ورکی نه کاغه شکرګزارۍ شکر ادا کیږي دای در سره خون کې ډوډۍ وراله راکړه هغه د در سر ډیر څو کې چې په لاره دې زه راکړه دواګانی او قربان هغه وځه بدلی ور باندې بدلی اخلاص شو په دې سره الله ته بدل خبرونه کړه غفور رحیم وي نه الله یې ته شکر وبازیو کنه وباز کنه شکر یې الله حالت د قربو ان الانسان لظلوم كفار يكن الانسان قمه ق ظالم لا يشكر ويذ قال ابراهيم دليل النقل ابراهيم عليه السلام قال جي ابراهيم عليه السلام عرف سماو کر دیتا خار يت عامنا وجن ني بچي مال انا بچي جما ان نا بود لسنام عبادت در گاونو نا کلک لگیار ورب چون مستقبل واڑ مستقبل خپل فکر دي دا خپل کاری چې بچي خوشي مستقبل کې ورته لګارامي چې سلی ورته پدما باندې او دا څنګه چلني دا دا غو نه شکیږي مستقبل, غواری مستقبل ولا غواړي نه نه مستقبل ولا چې کې نو درګاوونو د عبادت نه بچا داولې عقیده جوړه کړه د توحید کړه ولا درسته کړه رب یې و زماینه نو نا بیسه کړي درګاوونو اطلنه کړي را گمراه کې دې مينان نه شي دخل کو نه کمن تبي اني داري وکړه فَيْنَو مَنْ نِيَقِنَنْ دَيْتَ مَانَرَي وَمَنْ هَسْوَانِي چَاچِ خِلَابُ قُدَ مَانَ فَيْنَكَ غَفُورُ رَحِيمَ یَقِنَنْ تَ بَخُونَ كَي مِهْرَ